La miezul în nopții va cădea ostea. Pista 12 Întrebare spune poți ajunge de la cartier la ateliere sau invers pe altă cale decât pe șosea? Răspuns Desigur, cele două curți sunt despărțite printr-un gard. Nu știu care dintre ostași a rupt vreo trăiescânduri din el, așa că se poate trece dintr-o curte în alta fără să mai fi nevoit să ieși pe șosea. Ei, și cu aceasta ți-am citit declarațiile cele mai interesante din dosar. Celelalte rămâne să le citește singur. E clar, deci, că Mardare a mințit atunci când mi-a spus că l-a condus pe Voineagul nu mai până în dreptul atelierelor. De ce? Deocamdată nu știm. Mâine am să-i confrunt. Să vedem ce va mai spune când va afla că există un martor care l-a văzut trecând prin fața cartierului. Dacă nu-i convine, nu va recunoaște, așa cum nu a recunoscut că s-au certat, deși ați spus că au fost văzuți de cineva. De altfel, după părerea mea, nici nu are importanță dacă mardare l-a condus pe voineagă mai departe de ateliere. Capitanul Gheorgheu îl privi surprins că ulea nu acordă importanță unui fapt care, după el, constituie miezul problemei. Nu înțeleg. Dacă nu are importanță, atunci de ce neagă? Domnule Căpitan, dumneavoastră v-ați format o părere? Știți cine l-a ucis pe sublocotenentul Voineagul? Nu știu. Mai bine zis, încă nu știu. După materialul pe care îl am aici dosar, aș avea destule motive să-l arestez pe mardare ca asasin probabil al sublocotenentului Voineagu. Ulia clătină din cap a neîncredere. Sunt de acord cu dumneavoastră că există motive care să determine arestarea lui Mardare. Un lucru însă nu mi este deloc clar. De ce l-a ucis? Evident se pot face câteva ipoteze. Așa spre pildă din cele declarate, răiese destul de limpede că voi voineagul nu era simpatic, deși afirmă că se împrieteniseră într-o câteva. Poate lurește, să zicem. Episodul cu Vioara, sincer vă spun, m-a mișcat. Și de ce Mardare a povestit întâmplarea aceea cu atâta lux de amănunte? Poate tocmai pentru că ura a fost mai puternică, l-a luat ca să zic așa cura cu pe dinainte. Cu alte cuvinte, am putea crede că Mardare, chiar acum când Voineagu este mort, încă lurește în așa măsură încât nu a putut rezista ispitii de ponegri puțin. Iată dar un motiv care ar putea explica crimea. Un om care urăște cu o ură care șare rădăcinile tocmai în anii copilăriei poate ușor ajunge la crimă. Să vedem ce alte ipoteze se mai pot face. Hai să nu acordăm niciun fel de credit lui Mardare și să considerăm că toate cele povestite de el în legătură cu umilințele și jignirile pe care le-a avut de îndurat din partea lui Voineagu în anii copilăriei nu sunt altceva decât scornituri. Un fapt însă e cert. S-au cunoscut mai de mult Din copilărie, din facultate sau din altă parte, nu are importanță. Și iată că se întâlnesc din întâmplare aici. Să presupunem că Voineagu cunoaște unele fapte compromițătoare din trecutul lui Mardare, fapte care ar putea să zicem interesa în mod deosebit biroul 2. Putem presupune că Mardare a căutat să-l convingă pe Voineagul să nu-l trădeze. Explică, se roagă, se enervează. Soldatul de la aprovizionare afirmă că era roșu în obraj, de parcă l-ar fi părmuit cineva. Majorul Dorobăț, la rândul său, confirmă că Mardare părea tare necăjit. Vorbea și gesticula în timp ce Voineagul ascultea posomorât. Dar oricât de mult pledează Voineagul nu se lasă convins. Și atunci, în disperare de cauză, Mardare se hotărăște să se scape de el. Îl pândește și când sublocotăentul se întoarce, îl împușcă. Iată deci o a doua explicație. Se naște însă întrebarea de altfel valabilă și în ceea ce privește prima ipoteză. De unde a știut Mardare, și e clar aceasta, că Voineagul va reveni la postul de comand? Mai mult, de unde a știut exact ora și minutul? Fiindcă e lucru cert că Mardare a trecut în prealabil pe la mare. Apoi, de ce Mardare, după ce l-a ucis pe blocotenetul Voineagu, nu a căutat să se departeze cât mai repede de locul crimei, mai ales că nu avea niciun fel de alibi? În fine, o ultimă întrebare care de fapt mă conduce la cea de A3 a atria ipoteze și care e în totală contradicție cu primele două. De ce s-a reîntors din drum Voineagu? Dumitale ți-a spus că se grăbește să ajungă la unitate înainte de la apuca noaptea pe drum. În cazul acesta, cine a determinat să se răzgândească? Probabil numai un motiv foarte serios. Se pot presupune următoarele. Locotenentul voineacu pleacă de la dumneavoastră grăbit să ajungă cât mai repede la unitate. Pe drum se întâlnește cu mardare. Nu s-au văzut de mult. Probabil că mardare profită de acest prilej ca să-i reproșeze ceva din trecut. Stau în drum și discută. Mardare e vehement, gesticulează. Nu se mai oprește. Sublocotenentul voineagu e însă grăbit, dar nici nu-l poate lăsa așa în drum. Și atunci, ca să câștige timp, îi cere să le însoțească o bucată de drum. Pleacă împreună și cum merg ei așa, deodată, sublocotenentul voineagu descoperă în vreo sau sau poate vede trecând pe lângă el pe cineva despre care știe anumite lucruri de o deosebită gravitate. Lucruri atât de grave încât trebuie să vi le aducă imediat la cunoștință. Ar vrea să se scape de mardare și nu știe cum. Să-l lase în drum ar însemna să jecnească. Pe de altă parte, nici nu-i poate spune adevărul. În cele din urmă se despart. Sublocotenentul văineagul așteaptă să se îndepărteze mardare, apoi face și el cale întoarsă. Dar nu apucă să ajungă până la dumneavoastră, pentru că pe drum este împușcat. Asta ce înseamnă? Înseamnă că ucigașul și-a dat seama că sublocotenentul l a recunoscut și, în consecință, s-a hotărât să se scape de el. Presupun că l-a urmărit tot timpul de departe, până din momentul favorabil. Cu o îndrăzneală care putea să fie fatală, de altfel și situația lui era disperată, ascuns pe undeva, la cartier, la ateliere sau în podul vreunei case, atras, atras cu sânge rece și cu o mână de infailibil țintaș. Acum, ucigașul sub locotenentului Voineagu, poate chiar spionul pe care îl căutăm, se află la adăpostă. Singurul om care l-ar fi putut răda nu mai poate vorbi. Iată care sunt cele trei ipoteze. S-ar putea ca una din ele să fie cea adevărată. Capitanul Gheorghiu închise și deschise de mai multe ori dosarul voluminos pe care îl avea în față, apoi rămase câteva clipe gânditor, privind, fără să clipească, o frumoasă călimară de alabastru care se afla în fața sa pe birou. Spuse... Trebuie să recunosc că părerea pe care mi-am putut-o face până în prezent coincide oarecum cu prima admitare ipoteză. Vinovatul este mardare. Acesta îl pe voineacu, o ură veche care nu se potolește nici chiar după ce elucide. Dar mardare nu ajunge la crimă datorită exclusiv urii. Nu e vorba de un act de pură răzbunare. Nu ar fi avut curajul numai pentru atât să riște în măsura în care a riscat. Trebuie ca intervenit ceva mai grav care l-a hotărât. Dacă și Voineagul îl ura în aceeași măsură, dacă reciproc aveau să-și achete polițe vechi. Dacă dintre amândoi cel mai tare era Voineagul, să zicem, pentru că el cunoștea ceva din trecutul lui Mardare, care spus acolo unde trebuie, l-ar fi putut duce în fața protonului de execuții. În cazul acesta, Uri cu antene, tocmai în anii copilării ei, i s-a adăugat teama. Și atunci, Mardare a ucis. Dumneata a ridicat următoarea obiecție pe care o consider valabile pentru toate cele trei ipoteze. Cum de a Mardare că Voineagu avea să revină aici, la noi? Într-adevăr, eu o întrebare, ca să zic așa, cheie. Mi-am pus-o și eu. Ea a născut la rândul ei o alta. Când s-a hotărât să lucine pe sublocotenentul Voineagu? Înainte sau abia atunci când a văzut că revine la postul de comandă? Părerea mea este că în niciun caz înainte. Cred că atunci când s-a despărțit de voineagul, era convins că l-a înduplecat să nu-l trădeze. Probabil că o fi izbutit să-i smulgă o promisiune în acest sens. A plecat de cel liniștit, cel mult cu o umbră de îndoială în suflet. În orice caz să nu cu teama unei primești iminente. În drum s-a oprit la cismărie. După ce și-a reparat băcancul, a plecat. A ieșit în stradă și, deodată, l-a văzut pe voineagul revenind. Atunci l-a cuprins panica. De ce s-a întors? Fără îndoială ca să-l trădeze. l a fost, deci, mincinosă. Ce să facă? Cum să-l împiedice? Și atunci, înnebunit de frică, s-a hotărât fără să mai stea mult pe gânduri. Și-a procurat, nu știu pe ce cale, ca o armă poate chiar arma bucătarului despre care dorăbăță ne-a spus că a dispărut. Și, ascuns într-un loc potrivit, l-a așteptat, iar când Voineagu a trecut, a tras. Dumneatea te a întrebat mai adineori de ce mardare, în cazul când el l a țis pe sublocote într Voineagu, nu a căutat să spele cât mai curând putine. Mi se pare că întrebarea aceasta stat e cam în curc. Un răspuns există totuși. A rămas ca să se convingă dacă îl omoruse într-adevăr. Știa ce l-așteaptă, dacă Voi Neagul nu mai rănit, ar fi vorbit. Mardare ne-a spus că e un prost ochitor. Se prea poate. De data asta nu e deloc exclus ca tocmai frica și desperarea ar să fi făcut din el un țintaș excelent. În concluzie, iată ipoteza mea. În schimb, dumneavoastră, dacă am înțeles bine, nu-l crezi vinovat pe mardare. Nu. În gazul acesta îți pun și eu o întrebare. Dacă Mardare nu a avut de unde să știe, atunci cum de a știut ucigașul că voineagul va reveni la postul de comandă? L-a urmărit. Fie, l-a urmărit. Dar de ce să nu acceptăm ipoteza că asasinul a putut tot așa de bine să presupună că voineagul a însărcinat pe Mardare să comunice biroul lui doi ceea ce descoperise. Ori, în acest caz, prima victima ar fi trebuit să fie mardare și nu Voineago. Mai împiedică ceva să privesc lucrurile și, din acest punct de vedere, nimic. Argumente există. Să presupunem că, la un moment dat, asasinul se găsește față în față cu Voineago. Și, totuși, Voineago nu le-a imediat de guler, nu le arestează. În acest caz, asasinul are dreptul să se întrebe de ce îl cruță. Din clemență, nu. Atunci, din calcul... Se gândește probabil că arestarea pe loc implică riscuri, pe când dacă lucrul acesta se petrece mai târziu, ele pot fi evitate foarte ușor. Acesta e raționamentul pe care și-l face asasinul. Ajunge deci la concluzia că nici nu e nevoie ca voineagul să comunice personal biroului doi ceea ce știe. O poate face foarte bine prin mardare. Atâta vreme cât nu avem dovezi concrete, nu putem exclude din capul locului că lucrurile s-au putut petrece și așa. Și în acest caz, de ce nu l-a ucis mai întâi pe Mardare? Ulea se mută de pe un scaun pe altul. Domnule capitan, părerea mea este că asasinul a fost convins că sublocotenentul Voineagu nu va divulga lui Mardare descoperirea făcută. De ce? Pur și simplu pentru că era convins că Voineagu nu o putea face. Dacă nu ar fi fost atât de sigur, l-ar fi ucis mai întâi pe Mardare. Ce înseamnă nu o putea face? Nu mi este deloc clar. Înseamnă că ceea ce știa Voineagu despre asasin constituia un secret atât de mare încât nu putea fi încredințat unei terțe persoane. Asasinul a fost atât de convins că mardare nu putea fi mesagerul lui Voineagu către dumneavoastră încât s-a decis să se scape de Voineagu, singura, reală și imediată a pentru el. Capitanul Gheorgheu ridică din numere. Fii, te rog, mai explicit. Păi, cel mai bun argument este tocmai faptul că a fost ucis Voineagul și nu Mardare. Dar nu mi se pare suficient." Îl întreruse capitanul Gheorgheu." Ulea continuă. Aveți dreptate. Dar înainte de a veni cu alte argumente, țin să mă adaug că, deși a fost ucis sub locotenentul Voineagul, viața lui Mardare este și ea în primești. Ce-ai spus?" Întrebă pe fiat, scăpând din mână creionul Că și viața lui Mardare este în primejdie, criminalului îi este acum frică de anchetă. Mai precis spus, este teamă că ancheta, mergând pe o pistă greșită, ar putea duce la arestarea lui Mardare ca presupus asasin al sublacotenentului Voineagă. Dar e absurd ceea ce susții dumneata. Din potrivă, cred că arestarea lui Mardare ar trebui să-l bucure pe asasin. Nu. Și vă explic de ce. Mardare e arestat, dar e complet nevinovat. Știindu-se nevinovat ca să scape de Glonz, nu se va resemna cu această situație, ci va căuta să-și dovedească nevinovăția. Va reflecta mult, cercând să-și amintească de tot ceea ce s-a întâmplat, din clipa când l-a întâlnit pe voi neagul, până în clipa când s-a despărțit de el. Mi-ați spus că atunci când i-ați atras atenția că au fost văzuți certându-se, uimirea lui vi s-a părut sinceră. Cred și eu că a fost sinceră. Asta înseamnă că, în timp ce discutea cu voineagul, n-a dat atenție la cele ce se petreceau în jurul său. E bine, noi îl arestăm pe mardare. La închisoare, reflectând la cele întâmplate, începe să-și amintească fapte despre care, până atunci, habar nu avea. Se poate întâmpla ca unele dintre ele, poate chiar toate, să se îi separe fără importanță, dar la interrogatorile pe care îi le vom lua, este imposibil să nu vorbească despre ele. Și ceea ce pentru el pare lipsit de semnificații, nu este exclus ca pe noi să ne pune pe urmele asasinului sublocotenentului Voineag. N-aș vrea să trageți concluzia că sunt atât de naivă încât să cred că și asasinul va porni de la aceleași premise de la care am pornit eu. Din potrivă, sunt convins că acest lucru nu este posibil, tocmai pentru că asasinul nu are de unde să știe cât de absent a fost mardare la cele ce se întâmplau în jurul său. Și tocmai pentru că nu știe, îi este teamă ca nu cumva, în timpul achetei, să dea unele informații care ne-ar pune pe urmele lui. La acestea m-am gândit atunci când am presupus că viața lui Mardare ar putea fi în primeștii. Cred că n-am procedat greșit dacă l-am arestat. În felul acesta, pe o parte, îl ferim pe Mardare, iar pe de alta, poate că asasinul, intrând în panică, face vreo prostie care să-i fie fatală. Dar capitanul Gheorghiu, care la început aproape fusese convins de vinovăția lui Mardare, acum, când Ulea îi propunea să-l aresteze, ezita. Și ezita pentru că acum argumentele lui Ulea îi zdruncinea să Dar ca să-l aresteze pe Mardare numai fiindcă Ulea credea că acela care îl omoruse pe sublocotenentul Voineagu ar putea și pe el să-l ucide, îi se părea cap hazardat. Eu aș zice să amânăm până mâine dimineață, căută să mai tergiverseze capitanul. Bine, până mâine mă însărținesc să am grijă de mardare, să nu-i se întâmple nimic. Se despărțirea apoi strângându-și mâinile. Intrând în curtea casei unde fusese câinile de dăduse latre, dar recunoscându-l, să schiaune la picioarele lui. Schiauna dureros letras scurt, tras l de poalele mantalei. Ce-i, măcuțule? Ce s-a întâmplat cu tine? Ești supărat că ți-am stricat somnul? Până la ziua să tot dormi, măcuțule. Și așa, toată ziua nu mai într în somn, aduci. Îl mângâie din fugă și intră în casă. Îi găsi pe toți trezi. Burla cu povestea și ceilalți ascultau. Încă din prima clipă, Ulia observă absența lui Martare. Unde-i mardare?" întrebă și vocea ei se puțin răgușită din cauza neliniștei. Unde vrei să fie?" După amuiere. Alată pe urmata. Făcând efortul să nu-și trădeze neliniștea, ulea continuă să întrebe. Lasă gluma, barbole. Nu știți unde-i mardare?" Nu știu frate. a spus-o și barbă." confirmă pe linoiu. De când lipsește?" Scurt timp după ce ai șters tu a șters-o s-a făcut și el căruț. Cam pe la 10 și jumătate. Trebuie să știi că, în timp ce nu eram de mult sub pături, el, fără să se dezbrace își facea de lucru cu ranița. Tomescu spune că se uita mereu răbdător la ceas. dreptu Tomescu-le!" îi ceru să confirme. Desigur, probabil era teamă să nu întârzie la întâlnire. La un moment dat, numai cel l văd că se ridică și dă să iasă pe ușă. Unde te duci, mă?" a întrebat pe noi. Unde vrei să mă duc? Să-mi fac nevoile." Vă mă rog, l crezut. Așteptăm noi ce așteptăm. Trece un sfert de oră, o jumătate de oră, dar Mardare nici gând să se reîntoarcă." Zic eu atunci în glumă. Bă, să știi că Mardare a început să-l concureze pe Ulea." Dar tu pe unde mi-ai mai crei donule? Se interesă cu ton de glumă Burlacu. Ulea nu-i răspunse. Ei privi pe rând cu tristețe. Bine idei, își spuse în gând. Stau și glumesc și nici prin minte nu le trece că s-ar putea ca la ora asta mărdare să fie în mare primești. Se mustră însă imediat pentru asemenea gânduri. Noi tocmai discutam despre nenorocirea întâmplată sub locul trentului Voineagu, ținu să lămurească pe noi. Tu ce părere ai, Mihai? Dar ulea nici nu auzi întrebarea. Ce să fac acum? Se întrebă neliniștit. Să mă duc să-l vestesc pe capitanul Gheorgheu? Un urlete jalnic tânguitor se auzi afară în noapte. Iarăși urlă câinele, dar ar urbarea în el. Blestemă borlacul. Câinii se spune latră numai la lună. Dar în apte asta nu e lună și totuși a furisit asta de potaie nu mai contenește. Cu prins brusc de o presimțire sumbră, buleau pe ușa afară. Cei rămași în casă se priviră o clipă nedumeriți. Unde se mai duce zăbăucul?" întrebă nedumerit Bărlacu. Dracu să-l pieptăne, răspunse barbă, întorcându-se cu fața la perete. Ulia ieșea în curte. Câinile îi sări înainte și începeau iarăși să scheune și să l apuce cu dinții de pe ale vestonului. Da, măi cuțule, vină! Mi se pare că înțeleg acum ce voi din ordine la mine. Hai, dum mă acolo! Câinile o pornit înainte scheunând. Ula a aprins lanterna și s-a luat după duleau, care după ce ocoli casa s a în grădină, el auzit de acolo urlând. În tăcerea fără sfârșit și în bezna neagră, urletul lugubru răzbea până departe ca o chemare prevestitoare de moarte. Când ulea ajunsă și el în grădine, la rădăcina unui cireș tânăr îl descoperi pe martare. Zăcea culcat pe spate, cu brațele și picioarele rășchirate. Chipul îi era pământiu cu trăsăturile schimonosite ca de o mare durere. O șuviță subțire de sânge îi se prelinsese din colțul stâng al gurii în jos spre barbie. — Mort! — murmură, însoțind cuvântul de un scrâșnet de ură. Mai mult instinctiv, îi pipă ei frunte. Era rece, dar în niciun caz nu era caracteristică și cu cutremurătoarea răceală a morții. Flacăra vieții, într-o pâlpâire abia-abia simțită, a refuzat să se stingă. Cu gesturi înfrigurate, îi deschie vestonul, lipindu-și urechea în dreptul inimii. Cu bătăi mici, abia perceptibile, inima continua totuși să zvâcnească. Mardare trăia. Nebun de bucurie, ulea săltă trupul greu, greu ca trupul unui cadavr, și cu el în brațe a să alerge spre casă. Câinele care fugea înaintea lui, schelea la ea, scâncea și parcă se bucura și el. Ulea împinse ușa cu piciorul și intră în casă când îl văzură intrând cu mardare în brațe, cifratorii încremenire. Ulea se apropie de masa pe care burlacul stătea turcești și pe care, din cauza emoției, încă nu o părăsise. dă jos!" se răsti la el. Cuvintele a daror daruri să-l Burlacul sări de pe masă și ajută lui ulea să-l culce pe rănit. După ce mardare fu pe masă, ulea, biruită de efortul făcut, se prăbășe pe un scaun. Ceilalți prostiți de spaimă și emoții priveau de departe neîndrăznind să se apropie. Singurul care nu-și pierdu calmul fu barbă. E mort?" întrebă cu voce care nu trăda niciun fel de emoții și, părăsind la vița, veni să pipe fruntea rănitului. Încă nu, dar mult nu cred să o mai ducă. Poate tocmai cuvintele acestea le ajutară pe să-și regăsească energie." Trebuie neapărat să-l salvăm, li se adresă, vorbind hotărât. Fiecare clipă de întârziere îi poate fi fatală. Tu, burlacule, te duci imediat și îl scolpe pe colonelul Stătescu. Îi spui că e un caz grav, să aducă tot ce trebuie, dar imediat. Și dacă nu vrea să vină, are să vină. Te pricep cum să-l Dacă vezi că face nazuri, spune-i că e ordine de la domnul general. Adică poți să-i spui asta de la început, să nu-ți fie teamă. Vezi doar că orice clipă de întârziere poate să fie fata alăbietului mardare. Haide, nu mai sta, pleacă imediat. Ce, ești nebun? Așa în cămașă și în izmene? Așa, pune-ți mantaua și nu mai pierde timpul. Ia ți neapărat și arma. Tonul era atât de hotărât ca al unui comandant și burlacul se zăpuse. Tutomescule, defuga până la domnul capitan Gheorgheu. Îi spui ce s-a întâmplat și lor rog și să vină imediat aici. În drum treci pe la comandament și telefonezi la compania auto, ca mașina de serviciu să se ducă după domnul colonel Stătescu. Tu pe linoile, le du duci și la anunțe pe domnul capitan Smeu. De altfel, stă cel mai aproape. Și eu? întrebă Barba. Ulia îl privi o clipă curățeală, apoi îi răspunse cu ton neutral. Tu vei rămâne aici cu mine. După ce toți aceia care aveau de îndeplinit câte o însărcinare precară, ulea se apropie de rănit. Își lipiu urechea de pieptul acestuia, în dreptul inimii, și ascultă. Mai bătea încă. Când se ridică, fruntea îi era îmbrăbonată de sudoare și o șterse cu podul palmei. Privind apoi chipul levit cu trăzăturile crispate și schimănosite, parcă de suferință complete, oftă. Ajutăm să-l întorc ei cerului A fost rănit în spate. Ula observă că, în timp ce îl ajuta, mâinile lui barbă tremurau, iar chipul îi devenise aproape tot atât de livid ca și al rănitului. du și scoală gaza să facă focul imediat și să pună apă la fiert într-o oală curată." A rămas singur, urească scotocie în raniță după farfece, tăie vestonul, cămașa, dezgolind spatele rănitului. O rană oribilă rânja între omoplați, sângele mustea. Va muri din cauza că pierde atâta sânge," aș spuse desnădașdoit, strânse pumnii scrâșnind din dinți de furie, de ură. Legea lor supremă, asasinatul, jaful, teroarea, lagăre de exterminare, sate rase de pe fața pământului, orașe prefăcute în ruine, milioane și milioane de victime de la un capăt la altul al Europei. Cea mai pustiitoare molimă care a bântuit vreodată omenirea? Fascismul. Dar i-a îi venise sfârșitul. Încă puțin. Încă puțin. Câteva minute mai târziu, o mașină se opre în stradă. Câinele început să latre. Dă vocea locotenent colonelului Stătescu. În sfârșit a spuse, simțindu-și inima scaldată de o undă de bucurie. Locotenent colonelul Medic Stătescu intră însoțit de infirmierul Pandelescu care venea cu trusa. Previra și exclamă, parcă admirativ. Strașnică împunsătură! Cu ce credeți că a fost înjunghiat? Cu ce? Cu o baionetă, bineînțeles. Pe urmă, după ce a ascultat pulsul și i făcă o injecție, început să se ocupe de rană. Cei înăuntru nu știu. Nu știu ce organ a fost atinse. Vorbi el parcă mai mult pentru sine. În timp ce îi pansa rană, fața îi se lungea, iar colțurile gurii se lăsau în jos, într-un rictus de total septicism. Apoi, după ce sfârșit. Smeule, un om să telefoneze după o ambulanță. Băiatul trebuie neapărat transportat la spital. Un sfert de oră mai târziu, ambulanța îl ducea pe mardare la cel mai apropiat spital de campanie. Pregătindu-se de plecare, locotenent colonelul Stătescu ținu să liniștească pe capitanul meu, care părea cel mai afectat de cele întâmplat. Dragă Zmeule, dacă nu au fost atinse grave anumite organe, există șanse să scapi. Trec acum pe la postul de comandă să telefonez Maiorului maiorul Cociu, șeful spitalului. Am să-l rog să-i acorde o îngrijire deosebit. Mâine am să mă repet și eu până acolo. Noapte bună. După plecarea medicului, capitanul Gheorgheu se adresă lui Ule. Cum s-a întâmplat? Acesta e ceea ce aflase de la ceilalți cifratori și cum ajunsese să-l descopere părănit datorită câinelui. Hai și ne arată și nouă locul unde l-ai găsit. Dintre cifratori, numai Tomescu se lua după ei. Afară, pe prispă, capitanul Gheorgheu îi spuse cu bunăvoință. Mai bine te-ai duce și dumneata să te culci. Tomescu, înțelegând că șeful biroului doi ținea să încheteze fără martori răspunse. Am ieșit doar să fumez o țigară și, așezându-se pe trepte, își a într-adevăr o țigară. În curte câinele vinise să se gudure la picioarele lui Ulea și acesta se plecă să-l mângâie. Măcuțule măi, pentru isprava asta a ta merit să fi trecut la ordinar, zău așa. Dar lasă, am să am eu grijă de tine. Cât timp vă mai rămâne în satul ăsta, ai sigur de la mine câte o la rasă de mâncare, la prânz și seară. Îi conduse pe ofițer în grădină. Uitați-vă, le spuse luminând cu lanternă. În locul ăsta l-am găsit. e ce balte de sânge. E, dar asta ce mai fi însemnând? Se întrebă, îndreptând fasciculul de lumină puțin mai departe. Era o mică dără de sânge care părea că se întrerupe brusc. Cel mai cu atenție, observa că dăra nu se întrerupea, ci numai șerpuia. Porni pe de ei. Dărea se termina într-o altă băltoacă de sânge la câțiva pași de privat o privată rudimentară din scânduri negeluite. Vedeți, în locul acesta a fost înjunghiat. Asasinul a pândit, ascuns după privată. După ce l-a dobărât, l-a tărât în grădină. Probabil ca să-i rămână timp să se pună la adăpost. Vietul mardare. Dacă aș fi știut că asasinul va acționa atât de prompt, aș fi insistat să-l arestați imediat, domnule capitan. Oricum ar fi fost târziu. Atunci când mi-ai propus să-l arestez, era în de cel puțin o oră. Da, dar l-am fi descoperit cu o oră mai devreme și șansele de scăpare ar fi fost cu mult mai mari. Gândiți-vă cât sânge a pierdut în acest timp. Asta e adevărat. Capitanul zmeu îi privine dumerit. Nu înțeleg. Ați intenționat să-l aresteați pe mardare? De ce? dragă smeule, nici eu, nici domnul Urea nu am avut când să te punem în curent cu cele întâmplate. E o întreagă poveste. Am să te informez pe drum. Un lucru nu înțeleg, vorbi ulea, prevind gânditor baltoaca de sânge. De ce asasinul, înainte de a șterge Putină, n-a căutat să se convincă dacă mardare a murit? A fost atât de sigur că a lovit fără greș sau, din anumite motive, n-a mai avut timp? În orice caz, dacă mardare scapă, graba sau imprudența îl va costa scump pe criminal. Vrei să spui că mardare l-a recunoscut? Întrebă cu îndoială capitanul Gheorghiu. Nu la asta m-am gândit. Sigur că pe o noapte ca asta nu a putut să-l recunoască. Nu-ți vezi degetele înaintea ochilor. Și apoi a fost doar atacat pe la spate. Dacă asasinul a acționat atât de prompt, înseamnă că a avut serioase motive să se teamă de ceea ce ne-ar putea spune martare. Două cărimi în mai puțin de 24 de ore, murmură capitanul Iorghiu. Ulea oftă. Asta înseamnă că e extrem de primejdios. Acționează prompt și fără scrupule. Cine să fie? întrebă capitanul Smeu. Agentul apverului. Răspunsul aproape în șapte. Deși era greu de presupus că asasinul se mai afla ascuns pe undeva aproape, discuția o continuat vorbind încet. Crezi că atât împușcarea sub locotenentului Voineagu cât și înjungherea lui Mardare sunt opera agentului hitlerist? Teamă mie că da. Și tu, Gheorgheule, ești de aceeași părere? Ca ucigaș al lui Voineagu, la început l-am pe Mardare. Acum când și acesta a picat de victimă acelui asasin, ipoteza domnului Ulea mi se pare cea mai probabilă. Gândește-te, nici măcar un asasin de profesie nu comite două crime în mai puțin de 24 de ore, decât numai dacă se află într-o mare primeștie. Amintește-ți în ce împrejurare a fost ucis Voineagul. Doar un nebun sau un disparat s-ar fi încometat să ucide un ofițer ziua în mare, la câțiva va postul de comandă al unei divizii. Că asasinul ar fi nebun, e greu de presupus. Mai curând e de crezut că a ucis ca să le împiedice pe voineagul să ajungă înapoi la biroul 2 și să-mi dezvăluie ceea ce se pe drum când el însuțe mardare. De unde știi? E o simplă presupunere. Se încăpățână capitanul Smeu. Eu o numesc ipoteză, nu să precizeze capitanul Gheorgheu. Aparține domnului Ule, dar mi-o însușesc și o susțin. Ulea se grebe să precizeze. O ipoteză care la ora actuală, cu datele pe care le posedăm, e singura probabilă. Se pune întrebarea ce anume a descoperit pe drum, sub locotele într voi, Neagu, atât de important, încât a trebuit să se reîntoarcă din drum. După toate probabilitățile, a recunoscut în persoana vreunui ostaș sau ofițer, poate chiar pe agentul hitlerist, Desigur, acesta nu se aștepta ca cineva să-l recunoască. Și atunci, când s-a văzut descoperit ca să nu-și rateze misiunea și ca să-și salveze pielea, recurge la crimă. Fără îndoială că ar fi preferat ca lucrurile să nu iau o asemenea întorsătură. Ca să-și poată îndeplini misiune, el are nevoie de liniște, de acalmie. Acalmia destrămă vigilența pe când evenimentele neobișnuite o ascund. Cândcolo, ia gândiți-vă câte asemenea evenimente au sărvenit. Împușcarea șoferului Pantelimon, tentativa neizbătită de asasinat împotriva mea, împușcarea lui Voineagu, înjunghierea lui Mardare. Hotărât ar fi o prostie să presupunem că toate acestea sunt opera agentului hitlerist. Mie ceva nu-mi e clar deloc, insistă capitanul Smeu. Ai spus că blestematul de agent asasin nu se aștepta ca cineva să l recunoască, respectiv sublocotenentul Voineagu." Exact. Dar cum putea să știe Voineagu că banditul pe care l-a întâlnit pe drum este nici mai mult, nici mai puțin decât agentul hitlerist?" Dar eu n-am înțeles prin ceea ce am spus că sublocotenentul Voineagu a neapărat că individul acela este un agent hitlerist." – Sublocotenentul Voineagu s-a întâlnit pe drum cu cineva a cărui identitate este incompatibilă cu funcția pe care o îndeplinește aici, postul de comandă. Eu presupun că banditul care se ascunde sub o falsă identitate este una și aceeași persoană cu agentul hitlerist pe care vrem să-l depistăm. – Acum înțeleg, murmură capitanul meu, apoi după o clipă, însuflețindu-se parc. – Totuși, ceva încă nu-mi e clar. Ce anume?" se interesează de data asta capitanul Gheorghiu. Dacă sublocotăentul Voineagu a fost ucis, fiindcă la un moment dat, în mod cu totul întâmplător, descoperă că un bandit se dă aici drept un ostaș sau un ofițer cinstit, de ce identificați pe acest bandit cu celălalt bandit, agentul Abverului? De unde siguranța aceasta absolută?" Din păcate nu e vorba de o siguranță absolută," vorbi Ule. E și aceasta o ipoteză, care, după părerea domnului capitan Gheorghiu și a mea, se susține tocmai prin maniera în care au fost comise cele două crime. Și acum ce măsură înțelegeți să luați să interesează mai departe capitanul meu. În orice caz, nu spectaculoase, domnule capitan. Nu putem pune în front pe toți care lucrează aici, la postul de comandă, de la șeful de stat major și până la ultimul planton și să-i din doi în doi. Nici chiar atunci n-am avea siguranța de pline că șansa nu l-a favorizat tocmai pe vinovat. Bine, dar unele bănuie aveți De ce nu i-arestați pe aceia pe care îi bănuiți? Insistă capitanul Zmeu. La cine anume vă referiți? La burlacu, barbu? Vrei să-ți desfințim echipa de cifratori? Glumit capitanul Gheorghiu. Dacă e nevoie de sfințație, îmi veți da alți oameni în loc. Ca și când abia cuvintele capitanului Smiu i-ar fi reamintit, Ulea îl întrebă pe capitanul Gheorghiu. Nu credeți că întârzie prea mult informațiile pe care le-ați cerut în legătură cu Barbu? Am să-l chimene la telefon pe colonelul Paolo Poșa și am să-l rog să urgenteze. Nu știu ce așteptați, gărghiule, se revoltă capitanul zmeu. Dețineți informația că barba a fost la Berlin în 1937 și că ține ca acest lucru să nu se știe. Eu în locul vostru l-aș lua imediat la întrebări și aș afla ce este și ce nu este adevărat în toată povestea asta. Dacă mai interzi mult materialul pe care îl aștept, cred că așa vom proceda. Capitanul Smeu, care nu părea deloc satisfăcut de răspunsul șefului biroului 2, întrebă. Și nu credeți că agentul hitlerist, aflând de transportarea lui Mardare la spital, temându-se că acesta ar putea vorbi, va căuta să spele Putină? N-ar fi exclus, Fu de acord ulea, conducându-i pe cei doi ofițeri spre poartă. Din păcate, neștin cine este, nu îl putem împiedica. În clipa aceea, căinele care tot timpul se gudurau la picioarele lui Ule, se repezi spre poartele la furios. Alo! Noi! Voi! Ești careva afară! Cinei? întrebă Ule. Eu, adjutantul Dorobăț! Dumneata ești, Ule! Eu, domnule adjutant! Spune, domnul capitan Gărghiu nu cumva pe la voi? Ce s-a întâmplat Dorobăț? Se interesă capitanul Gheorgheu pășind înainte. Să trăiți! Vă cheamă domnul șef de stat major!" Spune-i că vine dat. Câteva minute mai târziu, capitanul Gheorgheu, însoțit de capitanul Smeu pleca. Ulea că câtva timp după cei doi ofițeri, apoi gânditor porni să intre în casă. Pe dreptele prespei, stătea și fuma Tomescu. Tu ești, Adriane!" Eu, Mihai, nu fumează o țigară? Ba, da. O se și el pe trepte alături. Își-a și el o țigară și câteva minute fumara amândoi în tăcere. Primul care rup să tăcerea fău Tomescu Adrian. Ascultă, Mihai, crezi că înjungherea bietului Ion are vreo legătură cu cifrul? Eu știu, nu prea vine secret. Gândește-te și tu, dacă într-adevăr ar avea vreo legătură, ar trebui să presupunem că dușmanul care eventual și-a propus să pună mâna pe materialele de cifru începe prin a face de petrecanie cifratorilor unul câte unul. Absurd, nu. Doar la dacă cifrurile nu o luăm cu noi la cantonament. Ori, dacă există un asemenea agent hitlerist printre noi și dacă și-a propus să ajungă la cifruri, folosind ca armă asasinatul, normal ar fi să înceapă cu sentinelele care păzesc postul de comandă, unde se află și lada cu cifluri, nu? Da, cam ai dreptate. Dar atunci, de ce a fost înjunghiat? Cine știi? ori fi prin satul ăsta niscai diversioniști. Dar asta e treaba biroului doi. De altfel, dacă pe scapă cu viață, vom ști ce și cum s-a întâmplat. Din nou câteva minute se scurseră în tăcere. Tomescu părea că se gândește la cele spuse de ule. Între timp, își aprinsese o altă țigară și acum trăgea din ea cu sete de parcă n-ar fi fumat ore întregi. Crezi că cele întâmplate ar putea să aibă vreun efect negativ asupra moralului băieților? Nu cred nici eu. Poate barbu cu firea lui. În orice caz dacă încep cumva să se clatine, tu să mă ajuți ca să le redresăm moralul. Să știi că mi-a plăcut cum te-ai comportat. Nu ți-ai pierdut capul. Ne-ai mobilizat și ai mobilizat pe toți aceea de care era nevoie. Pe Gărghiu, pe Smeu, pe colonelul medic. Mihai, în împrejurarea asta grea, te-ai comportat ca un om... Nu mă gulești aprețierea ta, dragă, îl întrerupseule, dar acum cred că ar trebui să ne culcăm puțin. Încă puțin și se face ziua. Se ridică în picioare, celălalt îl limită. Înainte de a intra în casă, Tomescu, privindu-le în ochi, îi vorbi cu o voci care te făcea să bănuiești că el pricepuse mult mai mult decât lăsa să se înțeleagă prin cuvinte. Ascultă, Mihai. Pe noi, partidul ne învață că în împrejurări hotărătoare, pline de primejdii, când este nevoie de eroism și de jertfă, uteciștii nu trebuie să se dea înlături. Dacă se va ivi vreodată o asemenea împrejurare, să nu uiți că poți să ai de plină încredere în mine. Și fără să mai aștepte răspuns, deschise ușa și intre primul în casă. Ula îi răspuns în gând. Îmi pare rău, Adriene, că nu am dezlegarea să te informez în ce fel de luptă suntem angajați. Dar îți făgăduiesc dacă se va ivi împrejurarea de care ai amintit. Nu voi uita de tine, drag tovarăș. Alo! Lungiți tragerea! Trecuseră trei zile. Speranța pe care și-o căpitanul capitanul Gheorgheu și Ulea, că mardare va putea fi salvat, se dovedise iluzorie. Murise câteva ore mai târziu, fără să-și mai recapete cunoștință. Capitanul meu, furios, insista pentru arestarea lui Barb Vasile, iar capitanul Gheorghiu, văzând că întârzii informația cerută prin biroul doi al armatei, a început să încline și el către această soluție. Singurul care se opunea era ule. În cele din urmă lucrurile ajunseră până la general care îi convocă pe toți la el. După ce ascultă punctul de vedere al fiecăruia, în concluzie le spuse...